Biz keçən dərsdə firqələrdən yəni, ixmal müslümlərdən keçir yəni anasadır ki, o təhlükət Yəni Həsən Əbbananın e, rəhbərliyi altında Hans Kəsən Əbbanə dedi ki, 1906-cı ildə, yəni miladi 1906-cı anadında olmuşdur və e, 49-cu ildə, yəni dünyasını dəyişmişdir. Yəni, onun yəni rəhbərliyi altında bu cəmiyyət yaranmışdır və əsas yaranma səbəbləri dedik ki, onlar yəni müsəlman ümməti birləşdirmək, yəni zahirən bunların yəni lozuqları o idi. Ancaq o dedi ki, onlar da şəkli ki, yəni haqq yolda deyillər, batıq yoladılar. Çünki müasirlərdən onları ümumiyyətlə İxvanlı müsünlər, heç əhl-i sünnəyə aid eləmirlər. Çünki yəni onlar, Həsən Arban ilə ki, məşhur sözü vardır ki, e, o məsələdə ki, biz bizə müxalifəyik, onu bizə üzür qazandıraq və o məsələdə ittifak eləmişik, o məsələdə birləşək. E, bu, o deməkdir ki, e, yəni sən, Rafizi, Sufi, Naxşibəndi, Ticani kim-kim-kim fərqi yoxdur, hansı məsələdə biz ixtilaf eləyirik. Tovhid məsələsində tohfili qoya qarağa hansı məsələdə bir ittifaq eləyirik. Hı -hı. Hakimiyyət məsələsində də onda da cam onlar. Və baxımdan da bu firqənin daxilində görürsən ki, bu günlərdə də hətta bəzi təşkilçilərin kimlərinsə görürsən ki, hansı rahat bizi qruplaşmanın birləşməsi və hətta şey onlarla həmsöhbət olmaları və bunu göstərir ki, həqiqətən bu, yəni təhrikətin bu yolun, yəni ideyası budur, ideologiyası budur və ən böyükü də onların yəni e əsas mənəhcilərin biz deyirlər təriqətlərin yolu isə onların yəni hakimiyyətə hakimiyyətə keçilməyidir və həmçinin dedil ki, onların bəzi də e, batıl fikirləri var idi. ki, ondan sonra davamsız olan Seyid Qutbun və başqalarının batıl yəni rəyləri və bu günlərdə inşallah biz yəni o firqəyə oxşar firqə və yaxud da ki o firqədən yaranan firqə olan cəmaətü təkfir və hicra. Yəni təkfir və hicrət cəməati və düz adından göründüyü kimi bu firqən yəni 2 addan ibarətdir. Təkfir və hicrət. İnşallah yəni hərəsi öz yerində inşallah onlar haqqında danışacağıq və əvvəllər bu cəmat bu cəmətin yəni təhsilsiz olması ümiyyətlə e, o zaman ki Seyd Qutb u yəni kürməyə tutdular harda 54-cü ildə Yəni, onu türməyə tutandı Misirdə və türmədə düz 10 il türmədə yatdı və ondan sonra, bıraxılandan sonra 2 ildən sonra edam olundu. Bu türmədə qaldığı müddətlərdə gördün ki, artıq E, bir şey tayfalar əmələ gəldi, qruplaşmalar əmələ gəldi. Çünki bunlar bəziləri Sedud tərəfdarları idi, bəziləri yəni hökumət əleyhinə, hökumənin tərəfdarları idi. Və xülasə ondadır ki, yəni hökumət o türmədən ki, buraxdı insanlar ki var o türmədən çıxdıqdan sonra, yəni hakimiyyət o həmin onlar dəvətçilər o dəvətçiləri özlərinə çağırdılar və o dəvətçilərdən bəziləri yəni hökumətin əleyhinə qalxdılar və bəziləri hökuməti təşkifikat elədilər və bəziləri də Serqut bunu yəni damcı Və bu qruplardan biri də demək olar ki, yəni, hakimiyyəti yəni, təşfir elədilər, hakimiyyəti e, küfürdə iddiam elədilər və həmsin də əalətdə olan, yəni hakimin əlinin altında olan insanları da Küfürdə iddiam edilər, çünki dedilər ki, onlar hakimlərin bu küfürdə yəni, razıdırlar. Bu baxımdan onlar hakimiyyəti olanları da hakimiyyətin əyalətində, yəni əlin altında olanları kafir saydılar. Həmçinin də yəni, o dövrdə olan alimləri də yəni, kafir hesab edilər ki, o, dedilər ki, o alimlər həmən o kafirliyi bə yəni, bəyan eləmədilər və E, ə nige deyirlər e, əmsə dedilər ki o hakimlər həmən hakimlər o kifləyə ilə razılı, yəni ki onu e, bəyan eləmədilər, bildirmədilər. Və baxın bu təşkir cəmati yuxarıdan, aşağıdan kim hər bir kəsi, yəni təşkir eddilər, yəni dindən uzaqlaşdırdılar və elə bir hala gəldi çıxdı ki, yəni özlərindən başqa heç bir kəsi, yəni onlar müsəlman saymadılar. Yəni onların qısa götürsə, onların dəvət metodu başlandı. Yəni ancaq Müsəlman əhli ilə. Necə ki, bu günlərdə, yəni bizdə də mövcud olan təmsilçilər görsən ki, yəni onların dəvəti Yahudi nasranilərlə deyil, onların dəvəti kimlədir? ibadət elən camına, yəni onlara gəlirlər və başı ilə sənə hakimdən ondan buradan küfrdən danışmağa və tədricən sən artıq sənə o fikirlərini, yəni yeridəndən sonra sən o fikirləri, yəni idxal eləndən sonra sən artıq o hakim o küfrdə olduğunu iddia eləsən və ondan da sonra sən başçısan, hakimin aleni altında, yəni başqa insanları küfr elmə və o direktsətəcə yəni, hər bir kəs məsəlsin imamı e, ibadət əhli, ondan sonra elm əhli, hərbi gəs kafir O kəfirliyin onların metodları var. Hakim kafid ona görə ki Allahın hökmünü hökm vermir və bu məsələdə onlar Allahın hökmü ilə ümumi və mütlaq və ümumi formasını yəni, nəzərə almırlar. Çünki orada ümumiyyətlə məsələ böyük ihtilaflı məsələdir. Çünki məsələlər ümumi var və xüsusi halları var və bunlar birbaşa o hökmü verirlər ona görə ki Allahın hökmünü hökm vermirlər, tağutdullar, küfrdildilər və alimlər ona görədir ki alimlər, yəni onların razıdırlar, bildirmirlər, bəyən eləmirlər və Əlin altında olanlar, adi insanlar da kafirlər, ona görə ki, onlar da hakim belə deyilənə razırlar. Və onlar baxımdan, yəni meçidlərin imamlarını kafir sayılır və meçidə ibadə ilələnə kafir sayılır. Onların qanının halal olduğularını, arvatların halal olduğularını iddia edirlər və malların hal olduğunu iddia edirlər və onlar dörd meçiddən başqa meçidi, yəni küfürdə iddia edirlər. Yəni onlardan birinci e, Mədnə meçidi, Quba meçidi, Məkkənin meçidi bir dəni Qudsun. Amma bu şərtlə ki, o meccidlərin imamları onlardan olsun. Əli imamlar başqa türlü onların dağındıran namaz qılınırlar. Həmsin onların məsələdən biri, yəni mecciddən uzaqlaşmaq, insanları mecciddən uzaqlaşdırmaq və mecciddə gəlmək. Çünki meccid imamı kafir, kafir, kafirin arasında namaz qılınmaz və, hər, və ikinci halsı odur ki, əgər onlardan kimsə haqqı başa düşəb, onların sırasından çıxsa, onları mürtət sahilər və onun canının, malının, qanının halı olmasını ilələr. Yəni, hökum verirlər, hökum verirlər. Və bu, onların qısa yəni, məsələlərdir. Ancaq bu, ə, tayfa kimin nin altından çıxdı. Ən birinci, o türmədə olan, yəni, Əli İsmail adında birinin Əlin altından çıxdı. Çünki bu, yəni, ən birinci təhsilçisi, yəni, bu oldu. O da ki, təxminən, ə, Seyd Qutbun yəni, türmədə tutulması dövründədir. Yəni, hədisi 56-cı illərdə bu ideya meydana gəldi. Çünki, ə, Bu, sonra da bunlar bu ideyanı dindən olduqlarını hiss elədilər. Sonra onlar başladılar bu milləti, ümumiyyətlə dini, yəni iki yerə ayırmağa ki, Məkkə dövrdü, Mədnə dövrdü və sonra da necə deyərlər, küfrü o, o dərəcəyə çatdılar ki, onlar artıq, ne də dediyimiz kimi, öz firqələrinin ikinci hissəsini keçidilər. Yəni birinci hissəsi idi onların firqəsini? təşkir ikinci nə idi? Yəni hicrət. Hicrət nədir? Hicrət də yəni təşkirə aidn oldu. Yəni təşkir nə demək idi? Yəni təşkir ki, onlar yaşadıkları yerin insanlarını küfrdə ittiham eləmək hakimlərini, əlin altındakı onlara alimə hər bir kəsə küfr etdiyini eləmək, yəni müsəlman yalnız-yalnız özləridirlər və e, ikinci hissəsi qaldı onların hicrətdir. Hicrət də odur ki, onlar necə deyirlər, e, zamananı, vaxtı başqalar bölməyə məhkəmə mədnə dövrünə. Aydındır? Və elə hissələrik onlar, yəni Məkkə dövründədirlər və necə ki Məkkədə peyğəmbər ham kafirlərin işlərindən üz döndərilmişdi, hicrət eləmişdi onlardan və onlar da yaşadıkları yerdə insanlar nə insanlardan, yüz döndərdən insanları hicrət elədilər, çünki insanlar onların rəyinə görə nədirlər, hamısı kafirdilər və bu günlərdə də, yəni onların yəni, çox böyük fitnləri baş verir görsən ki, yəni o dərəcə çatıblar ki hətta meclis, meclis nəhəli görürsən ki, meclisə gəlməmələri onların artıq Yəni buraları axır küfrə ehtiyam eləməklərdir və bəzi lozuqlar da var ki, onların yəni işarətləri də var ki, görsən ki, yəni e, salam verəndə, yəni əgər təkfirçi hansı kiməsə salam verəndə bir barmağını qaldılıb, yəni yuxarıdan salam verir, yəni özlərini, yəni guya, özlərin, özlərin, özlərin, yəni özlərini təvhidə əhladandırırlar, amma başqaları isə yəni küfrdə olduqlarını iddia eləyirlər. Ən azından isə deyirlər ki, yəni sən kafirsən, ona görə ki sən Yəni imamın dandı namazından imam da artıq kafir çünki o da hakimə tabedir. Və hər bir halda sən də kafirsən və səninlə görüşən halda isə onlar, yəni bir barmaqları ilə yəni, salam verirlər. Elə bir ki, yəni, yəni salam yalnız yəni təvhid əhlinədir. Yəni bu cür halda onlar salam verirlər. Həmçində yəni Əli İsmaildən sonra da, Əli İsmaildən sonra da yəni Əli İsmail ümmətlə həmin dövrdə, həmin dövrdə özü də yəni insan idi. Yəni Əzhar Yəni 15-sinin, yəni Mütəxərrir Ənsar 15-sinin məzunu idi, məzunu idi. Və həmçinin o onun doğma qardaşı Abdulfəttah İsmailin ə, qardaşı dansi ki bu Abdul Fattah özü yəni Sel Qutubdan aslanlardan yəni biri bu təkfir məsələsinin də əsas niyə deyirlər, inkişaf elətdirən də elə bu, Əl Əli İsmail, Əli İsmail özü olub. Və ondan sonra isə ondan sonra isə, ha, yəni, o təkfirlərin üstündə demək Şükrü Əhməd Mustafa gəldi. Mustafa gəldi. O da ki əs o əslisi yəni, isə ixvan İxvan Müslimi yəni çıxma idi yəni o əsli yüzdür təkvir əqdələrinin təkvir metodlarını yaysa da o özü yəni cəmaət-ül-iqvan muslimindən yəni, ayrılanlardan idi. Çünki bu firqənin də əsli yeri belə ondan, ondan gəlir. Çünki onların da bəzi əqdələri var, etiqadları var və onların etiqadlardan biri odur ki, hər bir kəs e, əgər Alimlərin sözü ilə, icmanın sözü ilə, sahiblərin qiyaslan, ondan sonra məsələtli mursa, əvvəl, istəyirsən və bunlardan bir şey ilə götürəsə, yəni bu dəlil mənbəyini bunlar sayırsın ki, biz bilik ki, şəriyyətdə dəlil mənbəyilə nədir? Quran, sünnə, sahəbənin sözü, ondan sonra və görsən istisna gəlir, məsləhət gəlir və budur şəriətin qayda dəlil götürmə mənbəyləri, icma da. Yəni bunlardır şəriətin dəlil götürmə mənbəyləri. Ancaq bunlar iddia edirlər ki, kim bunlardan, yəni Quran və sünnədən başqa şeydən dəlil götürsə, odir deyir, artıq müşrik kafirdir. Niyə görə? Çünki onlar əslində ilə Quran və sünnət dedikləri dəlli də özlərinin havalarına uyğun formada onu təhvül eləyir. Əgər sən tutan ki, hansısa bir onların istə, gətirdiyi ayəni və yaxud da ki, hədisi, hədisi. Sən əgər əhli sünnənin metoduna görə təfsir eləsən, əhli metoduna görə təfsir eləsən, onlar ona nə deyəcəklər? Onda deyəcəklər ki, bu, sən düz eləmədin bunu. Niyə görə? Çünki sən onun havasında onu hissəliyi kimi yozmadın. Bu Bugünlərdə görürsən ki, o fikirdə olanda, məsələn, görürsən ki, Ə, Tövbə surəsinin, Ənfal surəsinin ayətlərini elə bil ki, bugünkü halda birbaşa çarşıq tətbiq eləsinlər. Harada müşriklər görürsən, qır, öldür, aydındır. Yəni ayənin birbaşa niyə görə? Çünki bu özünün bunu bu başa düşür olur Yaxşı, onu da deyilsən ki, yəni birbaşa belə başa düşürsənsə, çünki onlar deyirlər ki, Allah Əmr eləyir ki, e, e, nəmaz qılın, oruç tutun müşriklərd Deməli bu namazdan, oruçdan, əgər qılmırsa, əgər zəkat vermirsə, müşrikləyən olmayan. Deməli bunu eləməyə nədir? Yəni müşriklidir. Onda belə sırsan bu vaxtı nə edəməlisən? Həm zəkat verməlisən, həm oruç tutmalısan, həm də ki namazın olsan. Əli isən onu yoxsa eləmirsən. Yəni hal-hazırda sən indi əsl namazın qıla bilirsənsə qılmalısan. Qılmırsan. Niyə görə? Çünki <coughs> ən azından onun vaxtı girməyə Əgər sən bu vaxtı özü müsəlman sayırsan, onların əqidəsindən görür, əgər sən indi namaz qılmırsan, oruçsun, zəkət vermirsin, sən kimsən? Hə? Yəni, müşri düşür. Yəni, bu görürsən ki, həqiqdən də, yəni, öz də özləri də onu eyni imam etdə eləmirlər. Amma onlar, o bir aya necə başa düşdürlər? Yəni, zahirən. Bugün də necə başa düşmələdirlər? Zahirən. Əgər ikisini də zahirən başa düşsələr, ikinci, birinci zid gələcək, gəlm biz diləzə. Və bu da görəsən həqiqətən də onlarda yəni elibsizin olması. Çünki o zamanki ki bu fikir yayılmışdı, bu Türkmədə bu fikir yayılanda onun da ən bizliyi, yəni gənc cavanlar getdi. Yəni cavanların mənhaci oldu bu. Yəni təşkil eləmək. Və onların başında da Əli İsmail, yəni diyand Əli İsmail diyanddır. Və onların da dedik ki, ikinci də məhdullandı bir odur ki, e Həmsində onlar deyirlər ki, o dörd İslam əsri ki var idi, onlardan sonra gələn əsrlər hamısı yəni kafir dövrdür, kafir əsri kafir dövrdür Həmsində onlardan ikinci hissəsi də, ikinci hissəsi də, yəni hicrət yansı onlar yəni bütün hicrət eylər, eylər. onlar bütün müstəmiyyələri hicrət edirlər, təlkə edirlər, çünki hamısın onlar cahillə, yəni kafir olduqlarını iddia edirlər və bu halda onlar və təklif və hicrə cəmaatı sayılırlar. Çünki onlar cəmaatı hicrət elməsi, cəmaatın uzaq durmaları, onlar bu ictimaiyyəti müssəmeni, yəni kafir, yəni saymaqlarıdır. Həmçinin də onlar onların dediyinə görə o məşhur alimlər, böyük alimlərin hansısa bir məsələdə fikr verməsi, danışmaqlarında onlara ona heç bir faydası yoxdur. Çünki onlar, yəni onları ümumiyyətlə müştü kəfir adlandırırlar. Həmçinin onlar əgər sən dəli getsən ki, məşhur təfsir alimləri, məşhur yəni hədis alimləri onlar onlardan dəlil gətirmirlər, dəlil götürmürlər. Çünki onlar onların necə deyirlər, e Onlar ümumiyyətlə İslamaya dönmüşlərdi. Çünki onların əqidəsinə görə, yəni 4 əsrdən bu yana, ə, yəni 4 əsrdən başqa qalan əsrlərdə olan müsəlmanların hamısı nə oldular? Yəni hamısı kafir, yəni mürtədd idilər. Həmçində onlar ə, insanları dedi ki, onlar Quran və sünnənin hücət olaraq sayılırlar. Ancaq o Quran və sünnəni onlar kimin başa düşüləyə kimi düşüllər? Öz başa düşdülənə, necə sərf eləyirsə, o cür də onun təfsirinə yol verilər. Məsəl üçün, bu günlərdən görürsən ki, onlardan kimləsən mübahisə eləyəndə, görürsən ki, məsəl üçün, e, müasir alimlərdən birindən misal gətirir. Və sən o alimin onun əleyhinə bir dəlil gətləndə dinlə ondan söz götürmürəm. Amma vaxt yəndə neynir o? Ondan istifadə eləyir. Həmçində onların məhdudlanı bir də odur ki, onlar insanları kör-kör yəni, anlığa çağırırlar, yəni elmdən uzaq düşməklərindən. Necə ki, məsəl üçün deyirlər ki, o filan kəsdən oxumaq ilə, filan kəs batılı, filan kəs e, hökumət adamlı, filan kəs belədir, filan belədir və sən də ərəb dili bilmirsən, onda nə oxuyacaqsın sən? Heç bir şey. Yəni, oxuduğun sənin kitab nədir? kəzib olmuşlar. Əgər sənə onlar körkoranlığa, yəni savaslığa çağırlarlarsa, onu oxma, o budur, onu oxma budur. Sənin nəticə nə olacaq? Savatsız. Və sən kimi dinləyəcəksən? O zaləlat aləmləri dediyini. Zaləlat imamları dediyi. Əh nədirsə onu da eləyirsən. Hansı ki onların əqidələrindən biridir ki, onlar bu gün insanları təqlid edənlər sayırlar. Nə nə barədə? Dilməzsən, sən heç oxumusan, öyrənməsən. Gelsən desən Sizin adil, bu nədir, qamət, bu nədir? Səndir onlara təqlid etsən. Yaxşı, bu həqiqətdə təqlid yoxsa ki, dəlilə ittibə eləməkdir. Çünki o, sən kiminəsən, nəsə sorursan. Əgər sənə etsən bu, mən belə edirəm, sən belə elə. O, o təqlid yoxsa ittibadır. Təqlid, ittibad nədədir? İttibadır ki, əgər sən ki, məsələ yaxınlaşsan, nəsə soruşsan, sənə desə ki, bəli, bu məsələdə dəlil budur, rəy budur, bu bunu deyirlər, dəlil budur, sən o zaman, o adilin dediyinə ittibad edin, yoxsa ki, dəlilə, dəlilə, yəni sən adili, adil sənə çatdırdı onu, niyə görə, çünki sən ərəb dili bilmirsən, sən oxu, oxu kitabın yoxdur, oxumamsan, o oxuyub, öyrənib sən eynədi onu səni tərcümə elədi, sənə başa saldı və bu vaxtı sən artıq əli, ə, Adilin, əlinin vəlin və dediyinə qulaq alsın, yoxsa onun gətirdiyi dəlilə onun gətirdiyi dəlli aydındır və bunlar da bu cür halda insanlar neynirlər yəni necə deyirlər səvazsızlıq halına, kör halına gətirib çatmaq sizlər yəni onlara dediyinə görə sən filan kəsin, filan kəsin, filan kəsin sözlə qulaq asmağın sən artıq on onları təqlid eləməyəndir amma desə nəcə eləməyəsən, sən özünü oxubu öyrənməyəsən yaxşı, özünü nədən oxubu öyrənəcəksən tərcümələrdən əgər Pubj Azerbaijanda Elməhlin tərcümə elədiyinə, yəni özü və dəli kimi saymısansa, sən türkçə oxuyacaqsan və ya da rusçə oxuyur. Bə mə rusçə və oxuyanlar, onlar nəzərində müsəlmandlar? Yox, onlar da onlarla nə, nə, nə, dərəcə nədir, kafirlər. Sadə insanları ağdılmaqdan ötəri, insanları bucür, yəni əqidəni yeridirlər ki, burada hamısı təqlid eləyir, hamısı kök körənçilikdir, axtarmırlar, öyrənmirlər. Bəli, elə onun dəvət edən özü də bu təşkil dəvətini öz heç ərəb Ələdin çox düz bilir. Onun oxuduqları kitablar, materiallar hardandı? Yəni türk dilində. Ona görə görürsən ki, bu gün əhli bidətin apardığı, yəni elə dəvət elədikləri zaman gətirdiklər terminlər hansı lüğətin terminləridir? Yəni türk dilin terminləridir. Niyə görə? Çünki Yəni, İxvanlıq, təkbirçilik barəsində e, kitabların çoxsu, yəni Türkiyədən gəlməyinə gəlir bu hal-hazıda, Türkiyədən bura nəql olunur və onlar da Türkiyəndə oxuyurlar, o terminlərdə onların dilində nəyini deyir? Türk terminli qalır, aydındır. Və ona görə də görsən ki, yəni, düz onların başqa məsələləri də var. E, onlar çünki özlərinə, yəni əmir seçilər, əmirlərinə beyyət eləyirlər, hansı ki, O dövrdə, yəni Əli İsmaildən sonra Şükri Mustafaya imam beyət elədilər və həmçinin də onların zalətlərindən biri də odur ki, onlar cəm ə, yığışıqları adamlardan kimə ki beyət eləyiblərsə, onu özərinə ne Sonra da mehdi sayılır. Aydındır. Çünki bu günlərdə görsən ki, yəni ki, əgər bir cəmat, Hansısa bir təşvir camatı bir yerə yığılıbsa, Allah ki, imam tədricən onlardan an, nəzərində kime çevrilir? Yəni, mehdiyyət çevrilir. Niyə görə? Çünki, deyir, haqqı gətirən odur. Və onlar özlərini bu baxımdan e, haqq zümərə hesab edirlər. Hansısa ki, onlar deyirlər ki, deyəm səhəmdir ki, Ləyəcədə taifədə mühümətə zahirin aləl -haq. Diləkpem sən bu ki mənim ümmətimdən zahirdə haqda olanlar bir tayfə yənməyə gedə bir tayfa olacaq. Və onlar o tayfanı kimə hesab elər özlərini. Deyir baxma biz azıq amma biz haqda olanı. Yaxşı. Gəlsən bu ay, bu hədisin təfsirində qayıt bugünkü, günəngi, keçmişcəki alimlərin rəyinə. Gör bu hədis barəsində onlar nə deyiblər? Düzdür, bəziləri bir neçə nəfər dedir ki, az bir saydı adamlar, deyilər ki, onların mücahidləri də bu, patilirəkdir. Niyə görə? Çünki mücahidin Allah yolla döyüşməsi, o demək deyil o haqq üzərindədir, aydındır. Mücahid orada, necə deyil, bugünki gördüyün kimi, arasında sufisi də var, rafsiz də var, necə ki, Lübnan'da döyüşənləri. Onlara görə cihad da cihad döyül. Cihad döyüşən kimdir? rəfizidir. Başqa yer. Döyüşənlər əqdələrinə baxırsan ki, düyübəndi, naxışibəndi, ondan sonra ticani başqa-başqa gedirlər. O deməkdir ki, onlar haqqda da, haqqda dey, haqqda deyil. Amma baxsan bütün şə라flərin bu həcmin təhsilində yekdilə nə deyiblər? Onlar alimlərdir, hədis əhlidir, elmhəlidir. Əhməd ibn Həmidən soruşan dedi ki, "Əgər hədis əhli deyilsə, mən bilmirəm onlar kimlərdir. Hədis əhlidə kimə digər onlar elməhlidir." Və bu günlərdə də, yəni haqq üzərində olmaq mücahidlidir yoxsa ki Allah yolunda Allah yolunda olan alimlərdir. Yəni şək yoxdur alimlərdir. Çünki haqqı həmişə ki, kimlər bəyəqrar edirlər? Kimlər uzaddılar alimlər. Çünki haqq kimin əlində çatdı bu ümmətdə? Peyğəmbərin, peyğəmbərlərin varisləri kimdir? Alimlər. Mücahidlə deyir ki. Deməli Haqq üzərində qiyamətgər olunan tayfa kimdir? Yəni, alimlər tayfasıdır, aydındır və onlar da, təkviçilər də o alimləri el-məhəllini gözdən salıb, bu haqq üzərində olan tayfanı kimlər iddia elədilər? Yəni, özləri. Ona görə də bu günlərdə görsən ki, hansısa bir məsələdə müxalif çıxanda, desəkən ki, müxalif çıxmaya girən camat bu nə eləyir, o nə eləyir? Deyir ki, bir tayfa qiyamətgər haqq üzərində olacaq. Yəni, artıq görürsən ki, özünü o bir insanlardan fərqli eləndir və görəcəksən ki, birazdan özü nə enəyəcək? Özünün tohufu də əhli müvahidinlər tədilicən təkbir artıq görəcəksən ki, təkbirsi adına qazanacaq. Hamısı niyə görə? Hamısına ki, onların yəni, getdikləri metod yol düzgün deyil. Çünki bu günlər görsən ki, Yəni, bəzi elm əhlindən də var ki, görürsək ki, öz şəxsi necə deyirlər, niyyətlərlə, məqsədlərlə görə, görürsək ki, camatı parçalamağa hazırdırlar, yəni, heç bir problem yoxdur. Çünki elə məsələlərə baxsaq, görürsək, məsəl üçün, Ömərin vaxtında, Abu Bəkirin vaxtında, Osmanın vaxtında, görürsək ki, çox məsələlər olub ki, yəni, sahiblər onlara zid olublar. Hətta, məsələn, İbn Məsud Osmanın radiyalarının arxasında namaz qılanda, minada. Osmanın yani odur 4 qılında Allah məsəl edir ki, biz görmüşük burada 2 qız var, peyğəmbər 5 önəm burada 2 qılıb. Amma qılmağını deməyinə baxmayaraq Osmanın danlı neçə qıldı namazı? 4. Və deyəndə ki, sən özün 2 idisən, nöç 4 qılırsa nə dedi? Dedi ki, el uşar. Və bu gün o əylə məhli görürsən ki, zid fitfalar verməklə heç bir problem yoxdur. Ancaq hansısa bir məsələ, istir oruzlu məsələ, istir hansısa bir məsələdə camatdan seçilsin deyə, müxalif olsun deyə, özünün bir uza versin deyə, yəni camata müxalif fitfa verməkləri, bu düzünü düzgün deyil, şəkildir ki, düzgün deyil. Ona görə... E Sali Əli Şeyx, yəni müasirlərdən məşhur şeyxlərdəndir, alimlərdəndir. O, Əqidətül Təhviyənin, yəni şərhində deyir ki, orada Əhlüsünnə vəl sözün sözünün şərhləndiyində gözəl söz işə və orada deyir ki, və burada ə, İmam Təhviyə Allah dedi ki, Əhlüsünnə vəl-cəma, çünki Əhlüsünnə vəl-cəma yəni keçmişən gələn bir addır. Çünki burada biz deyirik Əhlüsünnə vəl-cəmaət, niyə görə? Çünki bu iki söz bir-birindən üst-üstə düşməlidir, bir-birinə yanaşı olmalıdır. Niyə görə? Çünki insanlar var, sünnəyə dəvət edir. Əhli sünnədir, e, şeyx dalimdir, amma camatdan deyil. Yəni, camatdan uzaqdır. Və elə də insan var, görürsən ki, camatı dəvət edir, amma ki, sünnə üzərində deyil. Görürsən ki, öz camatına, təkvizikliyə, hizbirliyə, ixvanlığa, başqa-başqa başqa əqdə mənəhəcə dəvət edir, amma baxmaq, hara dəvət edir camata. Yer-yəndə deyir ki, Bakı camatdır, camatdır, Sumqayda camatdır, aydındır, amma ki, onların dəvət elədiyi metod nəyin üzəndə deyil? Yəni sünnəci deyil. Əgər əks halda sünnəyə dəvət eləyir, sünnəyə çağırır, amma cəmaət halında deyil. Və buna görə də yəni əhlüsünəval cəmi sözü birdir. Yəni ayrılmazdır və insan sünnəyə dəvət etməlidir cəmaət halında və cəmətə dəvət etməlidir sünnəylə, yəni sünnədə olan, yəni metodla. Və baxımdan da yəni bu insanlar, yəni bu cür firqələr də insanların əsli, yəni şeyxə ki, xavariclərdən əmələ gəlib, düz xavariclərdən bunlardan fərqlidir ki, yəni, Xavarici bunlara baxın kişi insanlar idilər Yəni onlar həqiqətən də döy Hakimə qarşı döyüşmə özlərində Yəni kişilikdən bilidirlər Və onların inkarı doydu Ancaq bugünkülərsə görürsən ki Yəni yüzdə bir şey edib, arxada bir şey deməklə Qorxalar iki yüz Və həqiqətən də düzünü Allah bilir Onların özləri kim oldular hərə bəllidir Yəni o cür dəvət aparanlar Görsən ki, hələ özləri e, nəyə qulluq elədiklərini hələ bilmək çox çətindir, çünki bu fikrin əsli gedib elə təşkilçiliyə çıxır. Yəni xavajlardan törəmələrdir. Sadə xavajlarla bunun arasında da yəni fərq var. Və baxımdan onlay görürsən ki, daima onların sözləri, yəni bir-birinə zidd gəlirlər. Bir halda təklif eləyir, o biri al da təklifdən çəkinir. Yəni prezidenti təklif eləyir, atanasını təklif eləmir. Prezident bilir atanası cahildir, üzr qazandırır və başqa hallarda atanasını təklif eləyir konsun təklif elmir, yəni məşhur adamlardan birincə təklif eləmir və görürsən ki, bu tayfa ümumiyyətlə Bibliya arasında olur? Daiman axı da o dərəcə çatırlar ki, onlar ayrılırlar, ancaq bir-birlərə təklif eləyə-elə. Səbəbi də nədir? Səbəbi də ondadır ki, bunların yığıldıqları, cəmləndikləri ideya, əqidə, mənəhc, forma, üslub sünnədən deyil. Çünki baxsan, yer künəsli bütün əhl-i sünnəyə baxsan, yəni sərəfi dedikləmizə baxsan, görürsən ki, Bakıda da, Moskvada da, ə, Türkiyədə, orada da, burada da Amerikada da, Londonda, hər yedi onların əqdələri birdir, mənhəcləri birdir, metodları birdir. Eyni sualınca burada da, eyni də orada deyildir. Amma baxmayaraq ki, yəni e, xara fikri olanlar, istər ixvanlıq olsun, istər təkvisil, istər başqa varicilik, hər bir halda bunların e, öz torpaqlarında yığıncaqları olmağına baxmayaraq, görəsək ki, məsəl üçün, harcaq iftar süfrəsi olur, cam olunurlar, harcaq yığıncaq olur, cam olunurlar və bu yığıncaqlarına baxmayaraq, Görürsən ki, onların aralarında fikir ayrıqları baş verir və o nəticənin ayrılığı ki, bir bilən təşkil edilib barilir. Nə görə? Çünki təşkil nisbə olan şeydir. Ola bilər sən kimisi kafir görürsən, yəni sən dəlli alimlər, alimlər ola bilsin ki, ikinin alimdir, əhlüsünə səlif alimdir. Ola bilər, biri bunu kafirsəsin, biri bunu saymasın, niyə görə? Çünki bu isbi olan şeydir. Əgər bu insan əsl ki kafir olsa, tam ki e, amerikanlıdır, ingilisdir, müşküldür, yahudi fərqi yoxdur. Kafir kafirdir. Əgər yox müsəlmandsa, görürsən ki alimlər orada e, fikirləri ayrı-ayrıdır. Bir alim bu nəticədir, bir alim bu nəticədir. Bu deməkdir ki, biri təşfiçidir, biri təşfiç deyil. Bu deməkdir ki, bunun dəlinə əsasən bunda olan məlumatlar bu o dərəcəyə çatıb bunu dindən uzaqlaşır, ancaq bunda olan məlumatla görə hələ dində də qalıb, aydındır. Ancaq təkbirçiləri isə, yəni bu e, təkbir məsələləri isə özlərindən iştiyad olunduqlarına görə görürsən ki, nəticə nə, nə ilə ayrılır? Biblən təkbir eləməklə, Biblən dində itham eləməklə və bu da onu göstərək ki, onlar həqiqətən də yəni, batil rəylirlər. Ancaq onları yayılma yerləri isə demək olar ki, Misirdə, Yardaniyada, Cəzayirdə, Misirin özündə, çünki Misirin özündə daha çox yayılıblar, həmçində Yəməndə də, Yardaniyada da Nə digi həmçində, İcaza ardə də, yəni Alcidə də bunlardan, yəni çox yayılıblar. Və bu günlərdə isə, yəni bu cəmiatın çox böyük hissəsi, yəni Türkiyədə də mövcuddur, həmçində, yəni Suriyadada da mövcuddur. Hansı ki, yəni Azərbaycana gələn o fikirlərin çoxusu da o Türkiyəylə, yəni Suriyadan gəlirlər. Görürsən ki, gedirlər orada hansı yəni təşviçi, təhfiçinin yanında oxuyurlar, öyrənirlər və nəticədə görsən ki, o fikirlər yəni gəlib Azərbaycan daxil olur və bu bu cürdə bu dəvət də burada da artır və Allah Sübhana Allah Sübhana Tələ bizə haqqı hak haqq kimi bəyən eləsin və Nəsibət eləsin e, və Allah dolayı ki, batı bizə batı kimi göstəsin, bu ondan uzaqlaşma bizə yəni, nəsib eləsin və düzün Allah bilir və vasıqatıdır. Mühəmmədin və aləli Mühəmmədin.